בעזרת השם, ספר כוכבי אור המשך, צוואת הרב מצ'ירין יום א' בחנוכה, תרנ"ג להדליק נר חנוכה, גימטריה, תק"י, חן על מקרא מגילה, גימטריה, תקי"ט נחמן בן צבי אריה, גימטריה, תקי"ח חבלים נפלו לי בנעימים, גם כן גימטריה, תקי"ח ראשי תיבות של הפסוק חבלים נפלו לי בנעימים, נחמן, בן חיה חי לאה. כל זה נעתק מכתב ידו הקדושה של הרב הקדוש מצ'רין וכן הספר לשון חסידים שלי, גימטריה גם כן תקי"ח. וכן הספר ליקוטי עצות החדש שליקט הרב הקדוש, הוא קרא אותו בשם אוצר היראה, גם כן גימטריה תקי"ח. בשם כזה נעלו, כי כל דברי הספר הקדוש הזה נובעים מהנחל נובע מקור חוכמה שאמר על עצמו ניוצר של יראת שמיים, כמובן בספר חיי מוהרן. אך למרות רצונו נשתנה שם הספר על ידי המביא לבית הדפוס לשם ניקוטי עצות חדש. והספר הזה התחיל באות אמת עם הפסוק "הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך" נקוד על תיבת אהלך בעמיתך, גם כן גימטריית תקי"ת וכן אחר כך באות אמונה התחיל עם הפסוק, אהבו את השם כל חסידיו, אמונים נוצר השם. נקוד על תיבות אמונים נוצר השם. גם כן, גימטריה תק"ט, שמו עם הכולל. העתקת צבאה מהרב הקדוש מצ'רין זצ"ל, שכתבה בשנת תרל"ט, ונפל למשכב על ערש דווי בימי חנוכה הקדושים, ונסתלק אור ליום ד' תענית אסתר, שנת תרנ"ד, בעיר צ'רין. ומזה תבין שרוח הקודש נזרקה בו במה שחיבר בשנת תרנ"ג, אשר להדליק נר חנוכה, וכן על מקרא מגילה גימטרי המניין שמו הקדוש כמבואר לעיל. צוואת שכיבמרה ככתובים וכמסורים דמה, מצווה לקיים דברי המת. א. כשיראו שיכבד החולי, רחמנא ליצלן, לא יניחו אותי לבדי אפילו רגע אחת. רק יהיו שוכבים בחדר משקבי שניים. או אחד על כל פנים, שיעסוק בתורה ובאמירת תהילים. ויחליף המשמרות, בכדי שיהיה העסק בזה בתמידות יומם ולילה, עד אחר ההוצאה מהבית. ולא יסירו ממני הטלית קטן עם הציצית הכשרים, כל ימי חולי, רחמנא ליצלן. אף שלא יהיה שפוי חס ושלום. ולמען השם לזרז אותי לומר וידוי שמע ישראל וכו'. ולבקש מחילה מהכל הן על עסקי צער הנפש והגוף שציערתי לאחרים. הן על עסקי ממון אשר לא ניתן להישבון בשלמות כראוי. ב. בהתחלת הגסיסה יתקבצו מניין עשרה ויאמרו תהילים וכל המבואר במעבר יבוק מן דף מ"ח ולהלן בפרק ז' וקצת פניהם יאמרו שמות הצדיקים. ויבקשו רחמים עלי בזכות הצדיקים הקדושים, ואפילו בלשון אשכנז, רק בכוונת הלב, באמת ובתמימות. ויזרזו ויזהירו אותי ונפשי ואורכי ונשמתי לזכור היטב בזכות קדושת אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב וכל השבטים הקדושים והאימהות הקדושות וכל השבעה רועים וכן בכל הצדיקים שהיו מימות עולם ושיהיו עד סוף כל הדורות ובכללם קדושת הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים ז"ל וקדושת רבנו הקדוש הרב רבי נחמן מברסטל ותלמידיו הקדושים אשר שמם הקדוש נקרא עלינו ומפיהם אנו חיים ולהתקשר עם קדושתם בקשר אמיץ, בל יינתק לעולם. <coughs> ואמני כדאי לזה מחמת מעשיי, אף על פי כן הבטח ואתחזק בזה בביטחון חזק. ועל רוב מידת טובם וחסדם ורחמים גדולים שהיה להם על כל נפש מישראל, גם בחיים חיותם, ומכל שכן כעת אחר פטירתם, כגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כמאמר החז"ל, ולהזהיר אותי על זה באזהרה רבה בכמה פעמים. עד אחר שיסתום הגולל וישוב העפר אל הארץ כשהיה וכו'. ויזהירו אותי היטב, לבלי להסיח דעתי מזה כרגע, רק לדבק מחשבתי בהשם מטבח ובתורה הקדושה ובכלל קדושת ישראל. כי קודשא ביחו ואורייתא וישראל כל אחד, ובכלל קדושת הצדיקי אמת שהיו בכל דור. כי צדיקאיה אנפי שחינתא. ויבקשו רחמים עלי הרבה, שלא יגרמו עוונותי חס ושלום לשכוח בזה ולהסיח דעתי מזה חס ושלום. גם יזכיר אותי היטב כמה פעמים יקרא שכתוב, גם כי אלך בגד צלמוות לא יראה וכו'. ג. בשעת כסיסה יפזרו בני ביתי לצדקה בעבורי, עם מעט ועם הרבה כפי מיסת ידם. ויבקשו עלי רחמים שלא אצטער הרבה חס לשלום. ותהא מתעתיק כפרש למעל כל עוונותיי. ואצא מהעולם הזה בשלום, ואלך בשלום, נפשי אשובב וכו'. ויקוים בי מקרא שכתוב בהתהלך אחת, תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך וכו'. וכמו שדרשו חז"ל ונאמר, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם וכו'. ואשתי ושום אחד מזרעי לא יבכו אחר פטירתי בחדר שאשכב שם, ולא ילוו אותי רק הרחוקים. ובעת יציאת הנפש ישגיחו שלא הוציא שום איבר חוץ למיטתי. ועל כן יעמידו כיסאות סביב למיטה, בכדי שלא יצא שום איבר לחוץ. ד. בוודאי רצוני שסמוך לגסיסה יתאספו על כל פנים עשרה אנשים כשירים ויאמרו הפסוקים שבמעבר יבוא כנ"ל בעות ב' ומזמורי תהילים ושמות הצדיקים. ובאם יהיה איזה טינוף במיטה, אז יכסו כראוי וירחיקו ממקום שקלה הריח ארבע אמות. ובאם יהיה דוחק בבית נשכבים מהאנשים המתקבצים, בקשתי שיעמדו מרחוק ממיטתי לפחות ארבע אמות, שלא ירבה האבל והחום שגורם קירוב מיטה חס ושלום והוצע על החולה. על כן יותר טוב שיעמדו מרחוק ואפילו בחדר הסמוך. לבד מאיזה אנשים שיהיה למיטת צורך בהם. וגם אז אשתי וזרעי לא יהיו בבית משכבי, שלא יצערו אותי בכל בחייתם. ה. Hey. לעניין מוסר, מסירת המודעה, הנני אומר מעכשיו בפני השם מטבח שמו הגדול ברוך הוא שכינתי, ובפני בית דין של מעלה ובפני בית דין של מטה. שהנני מוסר מודעה, אם חס ושלום. שיערער איזה מחשבה שהיא כנגד רצונו יתברך שמו, שמו, או שאדבר איזה דיבור שהוא שלא כרצונו באיזה רגע מכל ימי חיי, ובכלל זה גם כן סמוך לעת פטירתי מן העולם לשלום, אני מגלה דעתי ורצוני בפה מלא, שכל מחשבות ודיבורים אלו יהיו בטלים ומבוטלים לה שרירים ולה קיימים, ואין בהם שום ממש. והדיבורים של עכשיו הם קיימים ושרירים וחזקים בכל מיני קיום וחיזוק גמור, כאשר אני מקבל על עצמי, לוקותו ידבח, ועול מלכותו, ואמונתו ידבח, ואמונת כל תורתנו הקדושה, השלמה והתמימה, שבכתב ושבעל פה. היינו תורה, הנביאים, כתובים, משנה, הגמרא, תוספת, הספרה, ספרי, מכילתות, ברייתות, וכל המדרשים כולם. בכל ספרי הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, וכל דברי החכמים והצדיקים הקדושים, שנתייסדו על דיבוריהם הקדושים. ובכלל זה בכל דברי המפרשים והפוסקים ובעלי מוסר. ובכל דבריו המקובלים הקדושים והנאמנים, ובכל הדיבורים הקדושים שנתגלו על ידי האריזל הקדוש ותלמידיו הקדושים, ושנתגלו על ידי רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, ועל ידי תלמידיו הקדושים זצ"ל, ובכל הדיבורים הקדושים שנתגלו בכל מה שנתחדש ונתגלה על ידי החכמים וצדיקי אמת שמימות עולם בכל דור עד עכשיו, ובכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. בכל הדיבורים האלו אני מאמין באמונה שלמה, ישרה ותמימה ונאמנה, ואין אני מערער אחר שום דבר מכל הנעל, אף כקוצו של יוד. ואם חס ושלום עבר עליי מעולם, באיזה עת ורגע, שום מחשבה שהיא קצת כנגד איזה פרט מכל הנעל. או אם חס ושלום יעלה עליי מעכשיו איזו מחשבה כנגד זה, ומכל שכן אם אדבר חס ושלום איזה דיבור כנגד דיבורים הנזכרים, אזי יהיה כל זה בטל ומבוטל ואין בו שום ממש. וכל הדיבורים שהזכרתי עכשיו, הן קיימים מעכשיו ולעולמי עולמים. כאשר אני מקבל על עצמי, אלוקותו ידבח, ומעיד אני שהקדוש ברוך הוא מסבב כל הסיבות ומהווה כל ההוויות, והוא ידבח נצחי ראשון לראשונים ואחרון לאחרונים. שמע ישראל, השם אלוקינו וכו', ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. משה אמת ותורתו אמת, וכל דברי הנביאים, והחמחמים, וקדושים וצדיקים האמיתיים, אמת ויציב, ונכון, וקיים, וישר. עד והמליכו ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. וכן כל שאר הפרטים ופרטי פרטים הכוללים בשלמות אמונתנו הקדושה, אמונת בני ישראל הקדושים. הן והן הדיבורים שאני מקבל עליהם מעכשיו ולעולמי עולמים. ומדאגה בדבר שלא התבלבל דעתי חס ושלום, או שיהיה הדיבור קשה עלי חס ושלום סמוך לפטירתי לדבר אז כל הנעל, ולכפור בפה מלא בכל מיני עבודה זרה באמונות כוזביות ובכל הדיבורים שאסור להאמין בהם על פי דיני תורתנו הקדושה, שכל הכופר בעבודה זרה כמודל בכל התורה כולה, וכן להפך, לקבל עלי אז בפה מלא מלכות שמיים באהבה ומסירות נפש עצום. בעבור קדושת אמיתת אמונתנו הקדושה בכלליות ובפרטיות, כראוי לכל איש ישראל לקבל עליו כל זאת בכל רגע ורגע בימי חייו, ובפרט סמוך לפטירתו. וכן, הנני נותן כוח והרשאה לעומדים עלי אז, שימי יעשו כל אלה בעבורי למסור מודעה ולכפור בכל מה שצריכים לכפור על פי דת תורתנו הקדושה, ולקבל אור מלכות שמיים אמיתת אמונתנו הקדושה בכלליות ובפרטיות. ואפילו במסירת נפש וגוף וממון בפועל ממש בעבורי. כי לפני מותי בוודאי אני מרוצה לזה בכל לבבי, מי ייתן ויהיה שאזכה לזה. ותהיה עשייתם כעשייתי ודיבורם כדיבורי, אך לטובה ולקדושה נאמנה כרצונו ידבח וכרצון יראיו הקדושים, ולא לאיזה הפך ופגם נגד רצונו ידברך חס ושלום. כי כוונתי רק לטובה ולעשות רצונו ידבח. עשיתי אותם לשלוחים נאמנים בעבורי, ולא להיפוך חס ושלום. ולתיקון נשדרתיים, ולה לעבותי. ומעתה אין בי כוח להפוך אף חצי דבר ולבטל הרשעה זו, אפילו מקצת ממנה כל ימי חיי אבלי. רק הוא שרירה וקיימה. וכל המחשבות פירורים, וכל וכל חומר איזה דיבור ומעשה שיהיה נגד זה חלילה, כולם בטלים ומבוטלים, לא שרירים ולא קיימים. רק הרשעה זו בקיומה עומדת כל ימי עולם. ואם חס ושלום, שלא יהיה שום אדם אצלי סמוך לפטירתי, וכן אינני מבקש מעכשיו בבקשה עצומה וגדולה, וברשות ורצון הקודשבריך ושכינתה, שיבואו אליי איזה נשמות קדושות מקרוביי וממשפחתי הקשרים והנאמנים. וכן ממלאכים הקדושים, ממלאכי רחמים, ושאר דברים מורחניים הקדושים העומדים על כל איש ישראל למחסה ולשמירה. בבקשה מהם, אל יעזבוני גם אז. הגם כי מעשיי אינם עולים יפה כלל, ובוודאי כי סתה כלימה פניי לעמוד במחיצתם? אף על פי כן, הלא בכלל קדושת ישראל אני. וכי אין לך אדם מישראל שאין לו גואל. ובטוח אני בגודל רחמה וחסדיו יתברך שייתן להם רשות לבוא אלי אז. על כן הנני נותן להם רשות וכוח והרשעה מעכשיו שהמה יעשו כל הנ"ל בעבורי. למסור מודעה כראוי בכל השלמות, ולקבל עול מלכות שמיים בעבורי באהבה גדולה ומסירות נפש עצום. ותהיה עשייתם ודיבורם ברוחניות, כעשייתי ודיבורי, כל זאת בדיבור פה ובמעשה נכונה וקדושה, בפועל ממש כרצונו יתברח וככל הנזכר לאל. ו. בעניין שמירת הנפטר יזהרו מאוד, ואם יצטרכו להלין אותי, אזי מה טוב שיהיו שומרים אנשים לומדים וכשרים, ויאמרו תהילים, ולא ידברו שם שום דברים בתהילים רק מזמורי תהילים, וכיוצא ענייני המת. ואם יצטרכו לישון יחליפו המשמרות. ז. טרם יניחו אותי על גבי קרקע ייקחו את גולמי אנשים קשרים ואהיה ארון ממש ויכסו את הגולם רק קצת מלפניו טפח ויחזיקו אותו בגובה האוויר קצת למעלה מג' טפחים ואחר כך יניחו אותו מידם באופן שיפול מעצמו על הקרקע ממש בלי הפסק שום דבר וככה יאמרו אם נתחייף זה הנפש הנפטר סקילה יהיה רצון מלפניו יתברך שיהיה כאילו נסכל בבית הגדול שבירושלים ויניחו אבן כבד קצת על ליבי, ואחר כך יגביאו הגולם עוד הפעם ויניחו אותו שוב על הקרקע ממש. וישימו על האבן על ליבי ויאמרו אם נתחייב הנפטר שרפה, ייחשב זה במקום שרפה. כי מי שנתחייב בשתי מיטות נידון בה חמורה, וסקילה חמורה משרפה, וקיימה לן כרבנן נגד רב שמעון דאמר שרפה חמורה. ואף על פי ניקחו איזה נר ויחזיקו השלבת קצת תחת זרועותיי וכן כנגד ליבי לשרפה ממש, זכר לשרפה ואין בצוואת כנס יחזקאל מבואר שלמעלה, הלכה כרבישים עוד שרפה חמורה. על כן יעשו כנ"ל. ואחר כך יגביהו אותי שוב כנ"ל, ויניחו אותי על הקרקע וישימו אבן על ליבי. ויאמרו אם מתחייב זה הנפטר הרג, תהיה שכילה זו במקום הרג. כזכירייה חמורה מהרג. ורצוני היה שיקחו סכין חד ויחתכו קצת מאור הצוואר זכר להרג. אך חושש אני לאיזה עלילה חס ושלום. על כן על כל פנים ייקחו סכין שאין נוחת ויביאו על צווארי ואחר כך הגיבהו את הגולם עוד הפעם כנ"ל, והניחו אותו ערום על הקרקע ממש כנ"ל, וישימו אבן על ליבי ויאמרו, אם נתחייב זה הנפטר חנק, תהא סקילה זו במקום חנק, כי סקילה חמורה מחנק אל יבדקו לאנמה. ויקחו חבל או איזה חפץ אחר ויקשרו סביב צווארי וימשיכו אותו זה לצד זה וזה לצד זה זכר לחנק. ובקשתי מאוד לקיים כל הנ"ל בפשיטות, ולבקש רחמים עלי שיהיה באמת נחשב לפני השם נדבך כאילו נתקיים בי כל הארבע אמיתות בית דין בחיים חיותים בפועל ממש. ויתקפרו כל עוונותיי כפרה גמורה ויתוקנו כל הפגמים שפגמתי בשמות הקדושים. ואם אזכה, בטוח אני בהחמיו הגדולים שבכל פעם שיקיימו בי הנזכר, אז ארגיש ממש זה הצער שהיה להנהרג באמיתות הנ"ל. וזה בעצמו יהיה לי לנחת גדול ולשמחת לב ונפש. ואל ילעיגו עלי בזה, מאחר שמצינו בצוואת הרב הקדוש רבי נפתלי הכהן זצל, שציווה לקיים בו ככל הנ"ל. אומן אומר, אומן לדבר מלאים חטא ועוון ופשע כמוני. רק שאני הוספתי קצת על דבריו הקדושים בעניין זה, כאשר יראה המעיין שם וכאן. ושמעתי בשם הרב הקדוש בעל המחבר ספר יסוד ושורש העבודה, שציווה גם כן לקיים בו אחר פטירתו כמו עניין סקילה ממש, שיפילו אותו ממקום גבוה קצת. והבטיח להם שכאשר יקיימו דבריו, יעמוד להם לעזרה לאחר פטירתו בעת דוחקם. וכן היה ונתקיים, והיה בזה מעשה נורא מאוד. ועל כן ראוי ונכון לאיש כערכי בוודאי לצוות על זה, והלוואי שיקיימו דבריי. בוודאי יהיה גם להם לזכות. ובפרט כי מצווה לקיים דברי המת את אשר ציווה בחייו. ואולי יהיה מזה זה טובה והצלה לנפשי. ואחר כך הגביעו אותי מעט באוויר כפי זקיפת קומתי. ראשי למעלה ורגלי לארץ כאילו קיימו במצווה תלייה. כי כל הנסכלין נטלין, ואחר כך הניחו אותי על הקרקע כדרך כל הארץ. וכן מבואר בצוואת רב נפתלי הכהן דצל, ובכל פעם שיעשו כנ"ל יפרישו לצדקה בעבור תיקון נשמתי. והתפללו עלי התפילה הקצרה של כל מלא רחמים וכו'. ויאמרו בכוונת הלב כראוי להרגיש באמת גודל עוצם הרחמנות שיש על נפש הדל הנפטר, שאי אפשר לו עוד לעסוק בתיקון עצמו. הוא מצפה רק שיעסקו אחרים בתיקונו לעורר רחמי השם מטבח עליו, ושייתן רחמים בלב הצדיקי אמת החיים והנפטרים שישתדלו בתיקון נפשו בשלמות. גם בשעה שישפכו העפר לארץ, יכוונו לסקה לארון כדי לכפר על עוון סקילה, ויאמרו פסוק ואורחם כמה פעמים, ולסוף שלושה פעמים פסוק ושר עוונך וחטאתך תחופר. ח. בשעת השכיבה על הארץ יסובבו אותי כמה אנשים לומדים וכשרים, ואם אפשר יטבלו מקודם וילמדו המשניות הפרקים המתחילים באותיות שמי, ויגידו מזמורי תהילים. נוספה אמר המעתיק הנני להעתיק פה מה שכתב לי מחותני הנכבד ירא ושלם רבי מיכאל נורא יאיר מטולשין. אודות מה שמזמורי תהילים מועילים לנשמות המתים מרומז בתהילים בפסוק הלמתים תעשה פלא. תהילים אותיות הלמתים והמ״ם בתיבה הזאת כתוב במילואה. וגם תהילים ג׳תריה תפ״א ראשי תיבות הלמתים תעשה פלא. ומה שכתוב בהאי התמיהה כבר נודע למדקדקים, יש תמיות שהן קיימות, ודברי פי חכם חן חכמה. להגיד למזמורי תהילים המתחילים באותיות נשמה, ובאותיות שמי. ובסוף הקונטרס יירשום, אם השם, כל מזמורי תהילים על פי אותיות א', ב' וכולי. ויבקשו רחמים עליי שלא אשכח אס ושלום את שמי כשישאלו אותי בעלמד דקשות ויש מי רגיל על לשוני שלא יבוש ולא אקלם מאומו תכף. גם יכוונו לתקן את שמי ונשמתי ואם יהיה באפשר להעריך קצת בקשתי לומר מזמורי תהילים המתחילים באותיות השמות הקדושים אקיה, אביה ועדני ואם אפשר לשלב האותיות מה טוב היינו לומר מזמור המתחיל באות א' כנגד א' של שם אקיה ואחר כך מזמור המתחיל בי' כנגד י' של שם הוויה. ואחר כך מזמור המתחיל באלף, נגד אלף של שם אדני, ואחר כך מזמור המתחיל בנון, נגד נון של נשמה, ואחר כך מזמור המתחיל בנון, נגד אות הראשון של שמי. ויכוונו בליבם ויבקשו רחמים עליי שיתקנו כל הפגמים שפגמתי בעוונותיי באותיות הקדושות האלו של השמות הקדושים האלו, וכן בשאר שמות הקדושים. וכן מה שפגמתי באות הראשון של אותיות נשמה, ובאות ראשון של שמי. ואחר כך יאמרו מזמורים המתחילים באותיות שניות של השמות הקדושים הנ"ל, ובאותיות של נשמה ושל שמי, וכן עוד אחר כך כנגד אותיות שלישיות ורביעיות מכל הנ"ל. ובכל פעם יכוונו את ליבם ויבקשו רחמים כנ"ל אף בלשון אשכנז. ואם יהיה בלתי אפשר להעריך כל כך יאמרו על כל פנים כפי סדר הנ"ל מאותיות האל"ף-בי"ת שבמזמור קי"ט, אשרתים אדח וכו', ואחר כך יאמרו הפסוקים שבמזמור הנ"ל נגד אותיות שכי קרע, סטנ. ויכוונו להמתיק כל הדינים מעלי ולבטל כל המקטרגים והמסטינים מעל גופי, נפשי, רוחי ונשמתי. וגופי הנוח על משכבו בשלום, ונפשי, רוחי ונשמתי יעלו בשלום למקום קדושתם ותהיינה צרורות בצרור החיים. ולחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואחר כך יאמרו התפילה של קל מלא רחמים וכו'. בשעת <תת> רחיצת מי טהרי יאמרו מזמור עבו להשם בני אלים שהם שבעה קולות שאמר דוד על המים ולכוון בתפילה להקל מעלי עדינים של שבעה עדינים החולפים על האדם וישפכו על גופי תשעה קבין בפעם אחת וכן יעשו ארבעה פעמים ויכוונו לתקן הפגמים שפגמתי בארבעה אותיות של שמות הקדושים הנ"ל שהם הוויה, אקיה ואדני ובארבעה אותיות נשמה ובארבעה אותיות של שמי ובשעת רחיצה וכן בשעת לבישה, ובשעת הכנסה לקבר, יאמרו הפסוקים שבסוף מעבר יבוק. ואם אפשר, שיתעסקו בטבולי יום, בוודאי מה טוב. אך, אך על כל פנים יתוודו כולם, ויעררו בתשובה באמת, והדרך שאמרו חז"ל יבוא זכאי ויכפר על החייו. י. באשר שהמנהג פה לעשות ארון שלם, בקשתי שיעשו אותו מנסרים דקים, ויעשו בהם נקבים הרבה וגדולים קצת. באופן שיקנוס בהם עפר הארץ ברווח בכדי שיתעכל הבשר במהרה. ואם ידעתי שאין קפדה לשנות המנהג בזה, הייתי מצווה שלא להניח הקרש התחתונה כלל, רק מן הצדדין והגולל. וגם הם יהיו מנוקבים הרבה כנ"ל. ועל כל פנים יעשו בקרש התחתונה שבעה נקבים, שלושה מהם יהיה כל אחד טפח על טפח מרובעים, וארבעה יהיו כל אחד אצבעיים על אצבעיים, כמבואר בצוואת כנס יחזקאל. ויזהרו שלא יהיה בתמונת אשתי ויהיו חס ושלום, כי נתפס שם בטעות. י"א בשעת לוויה ובשעת הכנסה לקבר ייתנו צדקה כפי היכולת ויבקשו רחמים. גם בקשתי מבנה ביתי לשלם בעד מקום קבועה וכן למתעסקים בזה באופן שיהיה הכל באהבה ורצון טוב ובכבוד ולא בקנטור ומחלוקת חס ושלום. גם כל הדיבורים בעניין זה הכל יהיה בדברי נחת ותחנונים באופן שיתרצו כולם ברצון טוב לקבל מידם את אשר ייתנו כפי יכולתם ומיסת ידם. י"ב <תבט> <תבט> על עליית ביתי מונח כעת שני זקיקים עם עפר ארץ ישראל, ויש בהם עפר פשוט ונשחק, ועפר לבן מקשה כאבן. על כן יחתישו זה עפר לבן גם כן, ויפזרו היטב מזה עפר של ארץ ישראל גופי הרבה. על כל איברי ובפרט על ברית קודש. ויאמרו שלוש פעמים בפסוק כי דם עבדיו יקום וכו' וכיפר אדמתו עמו. וכל זה יהיה בשעת ההנחה לקבר. ומגודל חיבת אדמת קודש לכל ישראל על כן השאירו קצת מהעפר הלבן שלא נשחק אצל בני ביתי לקיים כי רצו עבדיך את אבניה וכו'. ולהיות להם לזכר עולם שזכיתי בעולם הזה להיות בחיים חיותי בארץ הקדושה, ולנשק את אדמתה אדמת קודש. ועל ידי כל זאת התעורר התשוקה גם אצלם לזכות לזה, ואולי אזכה עוד אני והם, או על כל פנים הם לבדם לישיבת ארץ ישראל, ולקבוע דירתם שם. בוודאי אשר להם ואשרי חלקם. מי ייתן שאזכה לזה בחיי גם אני וכל בני ביתי שיחיו. י"ג בשעת ההכנסה לקבר יעמדו שבעה אנשים כשרים מואבי באמת, ועם עשרם הטוב, ויאמרו שבע פעמים ויהי נועם עד גמירה. ויבקשו רחמים בעדי להצילנו מעונשים קשים ומכל מיני הטעיות והקמימות שבלב ובלבולי הדעת שיוכל להיות גם אז חס ושלום כידוע. ובכל ימי השלושים על כל פנים ילמדו בכל יום עשרה אנשים כשרים עבור זכות נשמתי. ואחר כך ייתנו כולם לצדקה מה שייתנו. וכולם יבקשו רחמים בעדי כנ"ל, ואם מהצורך לשלם להם בעד זה, ייתנו מביתי באהבה ובכבוד. והשם ידבח ימלא ליבם ברווח, ובכל ראש חודש בשנה הראשונה ידליקו נרות בשבילי בבתי מדרשות, ובכל ערב ראש חודש ללמוד משניות וליתן צדקה כל מה דאפשר, ולבקש רחמים עלי אף לאחר שנה ראשונה. ובכל יום ויום משנה ראשונה, ובכל שבוע, על כל פנים, ובפרט בשבת קודש. יתנו דעתם להזכיר שמי לטובה ולחזור ולומר איזה דיבור טוב וכשר מדיבורי אמת ואמונה ששמרו מפי. אף על פי שלא אמרתי אותו מדעתי, רק בשם אבותיי ורבותיי, או מפי סופרים וספרים. ואם אפשר לקיים זאת, גם לאחר שנה ראשונה, מה טוב. ובכל ימים נוראים תיתנו לצדקה ועבור נשמתי ויבקשו רחמים עליי. וכן, בכל זמן אמירה תזכור וכולי. תאמרו בהתעוררות גדול מעומק הלב. כי צריך אני רחמים גדולים ונפלאים מאוד. וכן בכל ערב שבת קודש, בעת אמירת מזמור של יום השבת, שאז עוסקים הצדיקים הגדולים, בני עלייה, גם אחר פטירתם, בצוותא חדא עם משה רבנו עליו השלום, להעלות הנשמות שנפלו לעמקי השאול תחתיות כידוע. על כן בקשתי מאוד שתערערו אז בתשובה שלמה ותבקשו רחמים שיעלו גם נפש, רוח ונשמה שלכם מעמקי נפילתכם, ושתזכו לתשובה שלמה. ולהרבות במעשים טובים כל ימי חייכם, ויתקשרו עצמכם אז בלבבכם ומחשבותיכם בהתקשרות חזק להשם נדבך. ולנשמת משה רבנו עליו השלום, ולנשמת שאר הצדיקים שעמו שעוסקים אז בתיקון נשות ישראל. ואז תבקשו רחמים בפיכם ועל כל פנים במחשבותיכם, גם על נפש רוח נשמה שלי. וכן על כל ניצוצות הקדושים השייכים להם, שיעלו מעומק נפילתם ושיתקנו בתיקון שלם באמת. וכל מה שתבקשו עליי, רשות בי אתכם לומר גם בלשון אשכנז שאנו מדברים בו. ובלבד שיהיה בכוונת הלב כראוי לפי מדרגתם. ובכל פעם שתבקשו עליי רחמים, תזכירו זכות של צדיקי אמת שבדורנו ושל צדיקים שוכני עפר, ובכללם בזכות רבנו הקדוש והנורא רב בעל שם טוב ותלמידיו הקדושים ז"ל. ובזכות רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב תלמידיו הקדושים ז"ל. ותבקשו רחמים הרבה עלי, שאזכה גם אני להתקשר היטב לאור, זכותם, לאור זכות קדושתם. והשם ידבח יזכנו להאריך ימים ושנים בתורה ועבודת השם, בטוב ובנעימים, ולוימושו ימושו דבריהם מפינו ומפי זרענו וכל יצא חלצנו עד עולם. ונזכה להתקשר עמהם באמת כל ימי חיינו לעולם בעולם הזה, ולהיות עמהם גם בעולם הבא, אמן כן יהי רצון. בקשתי מאוד שלא ישבחוני בשום, בשום תואר בשבח, לא צדיק ולא חסיד ולא למדן ולא בעל מידות טובות, וכיוצא בשבחים האלו, שאין בי אפילו המקצת מהם, כי הכל בטעות. בפרט כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, נמצא כי כל המוסיף גורע, ואדרבה לחרפה ולכלימה ייחשב, כי אוי לו לא למי שהעולם טועים בו, בפרט לאחר הפטירה. שכל תקוותי להינצל מאוד אז על כל פנים מכל העבלים והשקרים בתאויות שבזה העולם, ולהידבק באמת בנקודת האמת לקדושה, ולזכות לאיזו התמוצצות מזי נעימת קדושת אור פני מלך חיים. ולמה לי אז כל השבחים של שקר וטעות? וגם על המצבה לא יחקקו שום שבח. רק ערב וכולי מורה צדק לעדתו כמה שנים בקהילת קודש תשרים. וליקט וקיבץ ספר לשון חסידים וספר דרך חסידים ושאר ספרים בין ערב וכולי שהיה מורה צדק כמה שנים בקהילת קודש ברסלב ויכתב גם כן הפרט של היום והחודש והשנה. ט"ו <תתבב> <תתבב> אגם כי פה אין המנהג לישא על מיתה רק מוליכין בעגלה בקשתי לישא אותי על מיתה ואם אפשר שיהיו נושאים כולם טבולי יום מה טוב ואם יצטרכו לשלם להן שכר, וגם לחמם עמיק ובשבילם, בוודאי, בוודאי, כדאי וראוי. והשם ידבח ימלא לכם, כי אם לא עכשיו, אמתי יעשו עוד עם אדי חסד של אמת כזה? ואחי ייתן אל כמו שדרשו חז"ל. ונושאי המיטה יאמרו שיר של פגעים, היינו ויהי נועם ויושב בסתר. ועל כל פנים יעמידו המיטה שבעה פעמים, ובכל פעם יאמרו שיר של פגעים כנ"ל. והנה אני מבקש מזוגתי וכל בני ביתי שיחיו, שלא ילווני אחר מיתתי. וגם אחר שיניחוני בקבר, שאז יבואו לומר קדיש, יעמדו מארחוק ארבע אמות. ורצוני שלא יבוא שום אדם על קברי גם איזה שנים אחר פטירתי. כי ידעתי את מכרובי. אם לא מבניי ויוצאי חלצי אם ירצו, וגם זה לאחר י"ב חודש ובאופן שיהיו טהורים טבולי יום. וגם בזה לא ניחה לי כל כך. וזה שאני מבקש שיהיו טהורים דייקה, לא בגין רמות רוחב והתפארות בטהרת קדושת קברי חס ושלום. רק אדרבה, מגודל שברון ליבי ושפלות מדרגותיי בעולם הזה, חוששני ביותר שיהיו טהורים דייקה. וגם נקבות מיוצאי חלצי, אם ירצו להתפלל על קברי, לא יבואו רק בעת טהרתם. וגם אז בקשתי שיעמדו מארחוק ארבע אמות. ט"ז בין פטירה לקבורה יחלקו בני ביתי לצדקה שלושה פעמים כמניין שמי, מאיזו מטבע שירצו כפי יכולתם ומתת ידם. ויכוונו בליבם יבקשו רחמים עלי לפדות את נפשי בזה מכל צרה בבחינת נפש חיה ושמו כידוע. גם יכריזו כמה פעמים בכל הן בהיותי עדיין בביתי והן ביציאתי מן הבית בשעת לוויה, והן קודם ההכנסה לקבר. שאני מבקש מחילה מכל מי שציירתי אותו, שפגמתי בכבודו, באיזה דבר שעשיתי נגדו שלא קשורה, ואפילו בשוגג או באונס. על כולם אני מבקש בבקשה גדולה. ויהיה דומה בעיניכם כאילו אני משתטח ארצה לפניהם בהכנעה גדולה ואמיתית ומבקש מהם שייחמו עליי וימחלו לי מחילה גמורה באמת בכל לב. כל מי שהבאתי נגדו יהיה מי שיהיה. הן יחיד, הן רבים, זכרים או נקבות, קטנים או גדולים. מכולם אני מבקש מחילה גמורה בחסד וברחמים. ואפילו אם פגמתי נגדם וגרמתי להם צער בגוף חס ושלום, או באיזה ענייני ממון שגרמתי להם, בקשתי מהם שימחלו לי. בפרט כי הם דברים שאינם ידועים לי. רק אף על פי כן למי חשמי אביי. ומה בצע שינטעו שנאה ותרעומת בליבם עליי, בדבר אשר לא ניתן להישבון. ורק על צד הספק. ויותר קרוב להיות שהכל הוא בחינם ועל עוד דבר. יותר טוב וכשר הדבר גם לפניהם ולטובת נפשם, שיעבירו על מידתם וירחמו עליו וימחלו לי כולם בכל ליבם. וכן אני במחילה גמורה לכולם ולכל מי שגרם לי צער מאודי עד היום הזה, ולא יענש שום אדם על ידי חס ושלום. ולא מבני אדם לבד מה שפגמתי נגדם בגשמיות אני מבקש מחילה, רק אפילו מה שגרמתי להם איזה צער ברוחניות. על ידי עוונותיה הרבים שהכריעו את העולם חס ושלום וכולי, כמו שדרשו חז"ל, וכן אני מבקש מחילה מכל הנבראים שבעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, על מה שהבאתי נגדם וציירתי אותם בגשמיות ממש וברוחניות, כנ"ל. וכן מכל הנשמות של החיים והמתים ומכל ברורי מעלה הרוחניים, ממדרגה ובחינה תחתונה שבתחתונות כביכול, עד מדרגה עליונה שבעליונות כביכול. מכולם אני מבקש בבקשה גדולה שירחמו עליי וימחלו לי במחילה גמורה בחסד וברחמים כל מה שחטאתי והבאתי נגדם וגרנתי להם חס ושלום איזה בחינת צער ופגם כביכול ומכולם אני מבקש שאדרבה לא די שלא יקטרגו עליי ולא יזכירו את עוונותיי והפגמים שפגמתי רק אדרבה ימליצו טוב בעדי ויכריעוני לכף זכות ויבקשו רחמים מלפני השם ידברך שימחול לי על הכל ובצל כנפיו יסתירנו ויעלני ממעלה למעלה בקדושה העליונה שאזכה לבוא לתכלית השלמות אשר בשביל זה נאצלו נפש רוח ונשמה שלי מתחת אצילות המחשבה העליונה יתברך שמו. גם בקשתי מכולם לעורר לא רחמים אצל צדיקי אמת אשר נשמתם בגין מאומים ובכללם אצל נשמת רבנו ז"ל הרב רב נחמן מברסב זצ"ל שיעסקו הם בטובת גופי, נפשי, רוחי ונשמתי באופן שאזכה להינצל מכל מיני עונשים אך מענה ובכללה מעונש הגלגול אשור הוא אחריות גדול בפרט לאיש כמוני. ושיזכה לבוא תכף לתכלית שלמות מנוחתי בקדושה העליונה, כי רבים רחמיו יתברך כנ"ל, כמה פעמים. והעיקר שהעוסקים בזה יבקשו רחמים עליי בכל ליבם. והשם יתבח ישמע את כי הוא יתבח שומע לתפילת כל פה וכו'. י"ז כל ימי השבעה, לאחר התפילה שהתפללו בביתי, ילמדו קצת משניות וקצת מהספר הזוהר הקדוש, וגם יאמרו איזה מזמורי תהילים במניין, ויבקשו רחמים עליי. בכל השנה כולה בקשתי מבני ובני ביתי שיחיו, שילמדו משניות וזוהר הקדוש ותיקונים. גם יאמרו תהילים בכל יום, ויכוונו גם לתיקון נפש אוח הנשמה שלי. ואם יבקשו רחמים עליי, על, בפי, על זה בפה מלאו, ודאי מה טוב. ואם יזכו ללמוד ולגמור גם שאר ספרים קדושים מאוד בשנה הזאת, מה טוב. ועל כל פנים ספרי רבנו ז"ל כולם. <coughs> ואם אפשר גם להשתדל אצל אחרים שילמדו בעבורי אף בשכר, מה טוב. וממילא מובן כי על בניי ויוצאי חלצי בוודאי מוטל לעסוק השנה הראשונה בהתמדה הגדולה ביותר גם בלימוד הקבוע שלהם. היינו בש"ס ופוסקים. ובקשתי מהם מאוד לבל יסיחו דעתם ממני ולא ישכחו בי בכל מה דאפשר בשנה הראשונה על כל פנים. רק בכל פעם יזכרו בי בגודל הרחמנות שיש עלי. ויבקשו עלי רחמים לפני השם מטבח שיעמוד בעזרתי. ובצל כנפיו יסטירני מכל רעב, יזקני לכל טוב. ויעלה נפש רוח נשמה שלי למעלה בקדושה העליונה בכל רגע ורגע למעלה, למעלה העליונה ביותר. ויקוים במקרא שכתוב ילכו מחיל אל חיל וכו'. וכבר מבואר לעיל שיש לכם רשות להתפלל עלי גם תפילה קצרה. ובלשון אשכנזי אנו מדברים בו. כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אך אף על פי כן אני מזהיר אותם לבייל יבכו וידאגו עליי ביותר. עצבות היא מידה מגונה וצריכים להתרחק ממנה מאוד. ומי ייתן שאזכה גם אני בעצמי לשמחה תמידית דקדושה כל ימי חיי, וכן גם אחר פטירתי. ויקוים במקרא שכתוב יעלזו חסידים בכבוד יענו על משכבותם. ונאמרת הודיעני אורח חיים סוב אסמכות פניך נאמד ממנך נצח. ועתה אינני להעתיק מה שכתב הרב מצ'רין ז"ל יחוס משפחתו. בצוואת רב שפטל ז"ל הזהיר שכל אחד לרשום יחוסו למען יהיה למשמרת לזרעו ולזרע זרו לכן אמרתי לרשום מעניין משפחתנו. אבי ז"ל שמו הרב רבי צבי אריה דיין בברסלב ואחריו מילא מקומו אחי, הוא הרב רבי חיים ז"ל. ואבי אבי ז"ל, הוא הרב רבי ירון ז"ל, להתמנה לרב אב בית בברסלב ברצון ובפקודת רבנו ז"ל אור האורות, הוא רבנו הרב נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה מברסלב. בעל המחבר לספר ליקוטי מוהר"ן הקדוש ושאר ספרים קדושים הרבה כמפורסם. לרבנו זצ"ל היה לו השתדלות גדול בעניין זה של התמנות הרבנות של אבי אבי ז"ל בברסלב. ויש בעניין זה כמה סיפורים נפלאים הרבה, ואין כאן מקומו. אביו של אדוני, אבי זקני, רבי אהרון ז"ל, הוא הרב רבי משה שהיה רב אב בית דין בקרסין, ונסתלק ונקבר שם שנת תקפ"ז, נפרד קטן, זקן וזבע ימים. וזכה, וזכה לקבל פניו של הבעל שם טוב ז"ל שני פעמים בימינו רב. והיה איש צדיק וכשר מאוד. וכן אשתו ז"ל הייתה אישה כשרה וצנועה, כנשמע קצת משבחים מפי רבנו ז"ל. ושמעתי מפי אדוני אבי אבי ז"ל שאמר שרב משה הנ"ל ואחיו רבי אבי ז"ל נשארו יתומים קטנים ונתרחקו מארץ מולדתם וממקור משפחתם ונתגדלו בבית הרב הצדיק הקדוש רב אבלי משדה לבן שהיו קרובים ושאירים. וכן היה בשדה לבן גאון אחד וצדיק גדול והיה נקרא הרב ר' ברון פשוט מחמת שלא היה מסכים להחילוקים בחריפות גדול שנתפשטו בימיו ביותר. רק היה אוהב ללמוד במתון, בתמימות ובפשיטות. וכשבא הרב הגאון רב זלמן לשדה לבן ואמר איזה חילוק ופלפול בחריפות גדול, אחר כך היה חוקר ודורש איך למד רב אהרון הקדוש זה העניין. וכשנודע לו איך שלמד הקדוש זה העניין בלימודו הפשוט, נתיישבו ממילא כל השאלות והקושיות שהיה להגאון רב זלמן בזה, ונתבטל כל החילוק והפלפול. והיה עושה מופתים גדולים וישועות נפלאות עם לימודו הפשוט. וכפי הנראה היה השם של אבי אבי ז"ל רבי אהרון, ועל שם רבי אהרון הנ"ל, כי היה גם כן משאריתנו ומשפחתנו. בעניין ייחוס משפחתנו לא נודע לאבי אבי ז"ל בפרטיות, מחמת שאביו, הרב רבי משה, נתרחק מקטנותו מארץ מולדתו וממקור משפחתו. אך בכלל נודע לו שמגזע הרב הגאון וצדיק נפלא רב אב בית דין בקהילת קודש בוצ'ת כפי הנראה שהיה רב ואב בית דין במאה החמישית ופעם אחת נחלק עם איזה גדול אודות איזה פרי יח לברך עליה ואמר שהסימן יהיה מן השמיים לדעתו הקדושה שיהיה על קברו מין פרי כזה וכן אבה ועוד נודע לי שהיה מאבותם צדיק אחד קדוש וגדול ונפלא ונקרא בשמו רבי ריש אחייעזר, וסיפרו ממנו עניין נפלא של תחיית המתים ממש. ועוד היה מאבותם דר גרוסר הגדול, רבי אברהם יהושע אשיל המפורסם שמו בעולם. וכפי הנראה היה הרב הקדוש מאפטא וממז'יבוז' נקרא על שמו והוא היה גם כן משארנו. זקנתי, אשת הרב רבא אהרון הנעל, הייתה אישה כשירה וצנועה מאוד כמפורסם. שמע שרה בת הרב רב והוא היה שיר גדול ונכבד מאוד ונשתדך עם גדולי הדור. היינו עם הרב הקדוש רב חיים מקרסנה ועם הרב הקדוש מחמלניק ז"ל ועוד וכדומה. ושמעתי ממנה שמקור משפחתה הוא מאוסטריה ואליק, מגזע קודש של עשירים ומיוחסים גדולים. והרב המגיד ממזריש ז"ל היה גם כן משפחתה. וכן הרב הקדוש רב ליבר מברדיצ'ו ועוד כמה גדולים. ורב הקדוש הרב גדליה מליניץ הפליג מאוד בשבח משפחתה ואמר שהיה יודע ומכיר בהם יותר מעשרים רבנים גדולים ועוד כעצב בדברים האלה. אמי ז"ל, מרת חיה חי לאה ז"ל, היא בת הרב חיים מברסלב והיה איש כשר מאוד ומקורב לרבנו ז"ל, רבי נחמן מברסלב ז"ל. ויש בזה סיפורים הרבה ואין כאן מקומם. היה מתענש שני פעמים משבת לשבת בכל שנה. היינו פרשת כי ופרשת כי בפקודת רבנו ז"ל, שנים הרבה ובמסירות נפש עצום מאוד. ומעניין האחרון ופטירתו יש סיפור נפלא, והכשרה רבנו בחלום וכולי. אם אימי, חנה בת רב ז"ל, גם כן אישה צנועה וקשרה ממשפחת רבנים וגדולים, ומקור משפחתי שמעתי ממנה שמצד אימה, מרת רבקה היא מאוסטריה, ממשפחת עשירים וגדולים מימי קדם קצת. אשתי הראשונה, מרת שרנה בת הרב רבי יצחק ז"ל, מצד אביה, ורבי יצחק בן רב אברהם מוויניצה הנקרא רב ריימל סאניס, איש קשר ונכבד ולמדן, ומצד אמה, מקום משפחתה מגז בעל המחבר ספר תבואות שור ז"ל. אשתי השנייה, מרת פייגה, תחיה מצד אביה, או רבי יואל לזינצ'וזקה מקרימנצ'וק, ממשפחת עשירים ונכבדים בימי קדם. קצת יכונו בשם ברגר על שם מסחרם אצל הברג ומקור משפחתה מלג'ישן, ממשפחת לומדים וכשרים, ומהם היה גם הרב רב דוד דיאן בלג'ישן, שהיה מקורב לרבנו ז"ל, ומצד אמה לא נודע למקור משפחתה כי היה ממדינת ליטא ורייסין. רבבילי, אחיו של אבי אבי ז"ל, רב משה הנ"ל, נתגדל בשדה לבן ונקרא בשם רבבילי דסחזנס ולא ידעתי הטעם, ואולי הוא היה חתן <coughs> של הרב דשם, והיה איש נכבד מאוד. ושם בניו האחד נקרא רב מיכל זסלבר, והשני גביר אחד בזיתמיר, ולא נודע לשמו. והיה לו גם כן בנות, אחת שמה מרים ואחת שמה אלכה. ורוב המשפחה מיוצא חלציו בשדה לבן. ואל יעלה בדעתכם כי רשמתי קצת ייחוס משפחתנו להתפאר ולהתגאה בזה חס ושלום. כי מה אני ומה חיי? כי כסתכלי מה פניי בזוכרי איך רחוק מעשיי ממעשי אבותי הקדושים הנ"ל. ואם רבותינו ז"ל התפללו על זה שלא נבוש מאבותינו מה נאמר ומה נדבר אנחנו. אך זה בעצמו גם כן קצת ממטרת כוונתי בראש מי זאת, למען נזכור זאת בכל עת. כי ממקור קודש נחצבנו, ולא ייאות לנו לעזוב קדושת דרכי אבותינו, וללך בדרך טועים חס ושלום. כי מה לתבן את הבא? ולעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשי לידי מעשי אבותי וכו'. וכמו שאמרו חז"ל שזכות אבותם מסייעתם. ואמרו חז"ל לא ימוש מפיך וכו', התורה מחזרת על שלה. ועלינו החיוב יותר לחזק את ליבנו באשם מטבח, ולהיות באשם מבטחיו. ולהתפלל ולהרבות תחנונים לפני השם נדבך, לקרב אותנו לעבודתו נדבך, למען יחלצוני ידידיך, הושיע ימינך וענני, אמן כן יהי רצון.